Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nahamadu huwa na sta'inu huwa na sta'hadihi wa na sta'gfiru stawfiru. na tubu ilahiwa na takalu alayhiwa na oudu bi lahi min shururur i anfusina wa seyyyatia amalina. May yahadihi la huwa il mudillala. Wamay yuddulil fala haadiella. Ashadu Allah ilaha illallah. La sharika la. La huul mulkwa la huul hamdulu yuhi wa yumit wa huwa ala kuli shayin kadir. Wala hawla wala kuwa ta illa billahil aliyi al azim Allahumma la sahla illa ma jajta sahla Wa anta ta jaj ala saaba iza shaitarabi sahla Allahumma inna ka afuun tuhibbul afuwa fa anna Allahumma sali wa salimu barig ala Sayyidina Muhammad Kama salleita wa salamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim Fil alameena inna ka hamilu majid Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana pada waktu ini dapat kita menyambung kembali kuliah tafsir Al-Quran kita. Mudah-mudahan dengan membaca ayat-ayat Allah SWT ini menyebabkan hati kita semakin subur. saudara saudari yang dirahmati dan, dan dikasihi Allah sekalian. Dalam kitab Ihya middin Al-Imamul Ghazali Abu Hamid telah menjelaskan bagaimana pernah diriwayatkan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal telah bermimpi Melihat dalam mimpinya, beliau bertemu dengan Allah SWT. Apabila bertemu dengan Allah SWT untuk kali yang ketiga, beliau mengatakan, Sekiranya aku berjumpa dengan Allah SWT pada kali yang seterusnya, iaitu kali keempat, aku akan bertanya kepadanya, Apakah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT? Akhirnya, dengan limpah kurnianya, aku dipertemukan untuk kali yang seterusnya, iaitu kali yang keempat. Lalu, kutanya kepada Allah SWT, Iya, Rabb, wahai Tuanku, bagaimanakah cara untuk mendekatkan diri hamba kepadamu? Maka Allah Subhanahuwataala mengatakan kepadaku, bitalah waktu kitabih dengan membaca kitabku yaitu Al-Quranul Al Karim. Aku bertanya lagi, sama ada dengan memahaminya ataupun tidak, Allah Subhanahuwataala memberitahuku bahawa sama ada dengan memahami ataupun tidak akan mendekatkan dirimu kepadaku. Menariknya perbincangan ini dikemukakan oleh seorang ulama yang terkemuka dari benua India. Menurut si kitab beliau seorang ulama yang hebat, Maulana Syekh Aziz ad Dahlawi ketika menjelaskan perkara ini menunjukkan kepada kita kepentingan untuk mendampingi al-Quran, untuk membaca al-Quran, untuk kita membudayakan menjadikan dia sebagai rutin harian kita. Mudah-mudahan dengan cara begitu menyebabkan kita hampir dengan Allah Subhanahu Baik, alhamdulillah. Kita mudah-mudahan termasuk dari kalangan mereka yang mempelajari Al-Quran Yang disebut dalam hadis yang lain Khairukum man ta'allam Al-Quran wa'allamah Hadis yang sahih riwayat Bukhari mengatakan Sebaik-baik kamu iaitulah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya Mudah-mudahan masa ke semasa kita sentiasa berusaha untuk mendalami Dan mengetahui dan seterusnya mengamalkan tuntutan yang terdapat dalam Al-Quran itu sendiri InsyaAllah pada kali ini kita akan berkongsi sedikit sebanyak perbincangan Tafsiran daripada satu surah yang pendek iaitu Surah Al-Kautsar. Surah yang sememangnya dihafaz oleh kebanyakan kita dan kita akan lihat bagaimana mesej yang dikemukakan melalui surah ini apa yang tersirat di sebalik yang tersurat yang telah pun kita hafaz untuk tempoh sekian lamanya. Insya-Allah saya akan bacakan terlebih dahulu, mudah-mudahan dengan mendengar bersama-sama kita mendapat berkat daripadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kal kautsar. Fassalli lirabbika wanhar innashaniaka huwal abtar Maksudnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak maka dirikanlah salat kerana Tuhanmu dan berkorbanlah sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Ayat yang pendek yang menjadi Bacaan kebanyakan kita dalam salat-salat yang kita kerjakan kerana surah ini pendek dan kebanyakan kita menghafalnya maka tidak ada masalah untuk dibacakannya kerana disunatkan dalam dua raka'an yang pertama pada setiap semayang untuk kita membacanya sekiranya kita bersemayang secara munfarid iaitu kita bersemayang secara bersendirian. Surah Al-Kawthar ini saudari-saudari yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian merupakan surah-surah makkiyah menurut Jumhur ulama iaitu surah ini turunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah. Jadi surah ini merupakan satu surah yang menceritakan tentang perkara yang akan berlaku selepas daripada kematian kita semua. Sewaktu kita dibangkitkan di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kitab amalan kita sama ada ashabul yamin kita ini merupakan orang yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala kitab menerusi tangan kanan ataupun naudzubillah termasuk dalam kategori mereka yang menerimanya dengan tangan kiri mereka. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Kebanyakan ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar iaitu al-khairul katsir kecuali beberapa orang di kalangan para bentalsir yang mengkhususkan yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar itu merupakan perigi ataupun nikmat yang khas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut Muqatil Yang dikatakan dengan al-kawsar itu merujuk kepada tiga perkara, yaitulah yang pertama an-nubuah, yang kedua al-kitab dan yang ketiga an-nahru, -An iaitu sungai yang dikunjukkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Abdullah bin Abbas mengatakan bahawa al-kawsar, iaitu al-khairul kafir, kebaikan yang tidak bertitik, yang tidak mempunyai noktahnya. Dan demikian juga Abdullah bin Umar mengatakan bahawa Al-Kausar merujuk kepada sungai yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki air abyad min al-halib lebih putih asyaddu bayadan min al-halib lebih putih daripada susu wa ahla min al-asal dan kesemuanya mempunyai sandaran-sandaran dari suluh hadis yang memperkukuhkan pandangan mereka Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian apabila kita membaca surat al Kausar Dari sudut asbabun nuzul mengikut Abdullah bin Abbas dijelaskan bahawa turunnya al-Kautsar ini selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kematian anak sulung baginda yang bernama Al-Qasim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah dan dikurniakan beberapa orang anak, dua orang daripadanya lelaki iaitu Al-Qasim dan Abdullah, yang lain Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulthum dan juga Fatimah. Kita orang Melayu panggil Ummu Kulthum sebenarnya bersara Ummu Kulthum Ya jadi mereka ini merupakan anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi takdirnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada Nabi anak yang pertama lelaki yang namanya Al-Qasim kemudian Saidatina Khadijah tidak memperoleh anak untuk satu tempoh yang tertentu jadi menurut pandangan orang-orang Arab seorang yang dikurniakan anak kemudian tidak dikurniakan untuk satu tempoh yang panjang mereka ini dipanggil sebagai al-abtar ini satu pendapat Pendapatan lain mengatakan bahawa Al-Batru ataupun Al-Abtar merujuk kepada seorang yang dikurniakan anak lelaki tetapi selepas itu anak tersebut meninggal dunia menyebabkan dari sudut tradisinya keturunan ataupun zuriatnya tidak bersambung selepas daripada itu. InsyaAllah sebentar lagi kita akan menilai melihat mengkaji wincang yang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu SWT ini. Bismillahirrahmanirrahim Inna a'tainakal kawthar Fasalli lirabbika walhar Inna syari'aka huwal abtar Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Mengasihanu Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu wahai Muhammad Kebaikan yang banyak Di dunia dan di akhirat Oleh itu Kerjakanlah solat kerana Tuhanmu semata-mata dan sembelihlah korban sebagai bersyukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, dialah yang terputus dari mendapat sebarang perkara yang diimininya. Surah Al-Kawasar Baik tuan-tuan, perempuan muslim-muslimat, rahmatilah dikasih Allah sekalian. Al-abtar yang dimaksudkan dalam ayat-ayat Allah SWT ini, Innashani Akhaul Abtar kisahnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi dikurniakan anak lelaki kemudian anak tersebut dimatikan oleh Allah SWT. menurut setengah riwayat dikatakan Al-Qasim ini anak Nabi yang sudah pun menjangkau ke usia kanak-kanak yang boleh bermain dan setengah riwayat mengatakan sudah mampu menaiki kuda ataupun bagal Tetapi takdir Allah SWT, dia telah meninggal dunia. Allah SWT matikan dia pada waktu itu, menyebabkan Nabi SAW merasa sedih. Dan orang-orang sekitar Nabi daripada kalangan musuh-musuhnya mengatakan bahawa Muhammad ini sudah pun terputus zuriatnya. Maka Allah SWT menurunkan surah ini sebagai satu tanda mengukuhkan, meletakkan Nabi Muhammad SAW tinggi di kedudukan, lebih daripada apa yang digambarkan oleh manusia pada waktu itu iaitu Allah Subhanahuwataala mengatakan inna a'tainaka alkausar kami telah memberikan kepada engkau sekiranya kita mempelajari bahasa Arab saudara-saudariin saudari rahimahullahi dan yakasihi Allah sekalian penggunaan fiil yang Allah Subhanahuwataala sebutkan di sini inna a'taina sungguhnya membawa makna sesungguhnya kami telah memberikan walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu masih lagi hidup di Mekah belum lagi berlakunya kiamat dan belum lagi ada syurga dan neraka pada pandangan manusia tetapi Allah SWT telah memberitahu bahawa perkara tersebut merupakan satu kepastian yang tidak dapat dinafikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pun dianugerahkan dengan berbagai perkara yang merupakan nikmat-nikmat yang besar saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Apabila kita membaca tafsir Ibn Katsir diceritakan bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diberikan dengan berbagai nikmat antara nikmat yang paling besar ialah sungai yang digambarkan di sini bagi yang meminumnya tidak akan merasa la yazma ba'dahu abada tidak akan merasa hawa sampai bila-bila dan sesiapa yang mengambil wuduk daripadanya disebut dalam hadis yang lain maka dia tidak akan kusut masai lagi selepas itu maknanya bila sudah mengambil wuduk ni masya-Allah dan mengambil wuduk daripada sungai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menyebabkan seseorang itu menjadi seorang yang sangat kemas menjadi seorang yang sangat hebat saudara-saudari yang dikasihi Allah sekalian pada satu hari Nabi salallahu alaihi wasallam terlelap dan terlelapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi yang lain Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka mimpi-mimpi yang juga merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala macam mimpi Nabi Ibrahim yang mana Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam surah Ash-Shaffat A'udzu ya bunaya inni ara manami anni azbuhuk maza Sesungguhnya aku melihat dalam tidurku, aku telah menyembelihmu, wahai anakku, kata Nabi Ibrahim. Kerana Allah SWT memperlihatkan kepada baginda begitu keadaannya. Maka Nabi SAW terlelap, tiba-tiba bila terbangkit daripada terlelap itu, Nabi pun senyum. Maka sahabat-sahabat merasa hairan dan bertanya kepada Nabi SAW, apakah yang menyebabkan Nabi senyum? Nabi mengatakan, anna an fil jannah. Aku diberikan sebatang sungai dalam syurga, yang mana nikmatnya cukup hebat. Rasanya cukup lazat, warnanya cukup indah, keadaannya sungguh cantik. Tetapi malangnya di kalangan umatku ada yang tidak dapat meminum daripadanya, yang tak dapat menikmati daripadanya. Apabila aku tanyakan kepada Jibreel kenapakah mereka dihalang daripada minumnya, maka Nabi Muhammad SAW diberitahu oleh Jibreel. Innaka la tadri ma wahai Muhammad kamu tidak mengetahui apakah perkara-perkara yang telah mereka lakukan selepas daripada wafatmu ertinya mereka ini termasuk daripada golongan umat Nabi Muhammad tetapi tidak memperolehi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri kenapa kerana perkara-perkara yang mereka lakukan selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebabkan mereka terkeluar daripada disenaraikan menjadi ahli syurga Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian Kita selalu berkata bahawa kita cinta Nabi Dan kita selalu mendakwa kita banyak berselawat kepada Nabi Sejauh manakah kebenaran kata-kata kita? Jika kita baca sebuah hadis sahih riwayat Bukhari Seorang sahabat Nabi SAW telah bertanya kepada baginda Sewaktu baginda sedang menyampaikan khutbah Mata as-sa'ah? Wahai Nabi, bila berlaku kiamat? Lalu Nabi menjawab Mada a'adad talaha? Apakah persediaan kau untuk menghadapinya? Dia kata tidak ada apa, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali aku ni cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab ni jawab, aku tak ada persediaan apa, wahai Nabi, kerana kau tanya kepada aku apa persediaanku, aku kata aku tidak ada apa persediaan pun. Melainkan aku ni cinta kepada kau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, almaru ma'aman ahab. Seseorang itu akan berada bersama dengan orang dicintainya. Maknanya? bila mencintai nabi sallallahu alaihi wasallam mada'i untuk menyebabkan beliau masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala jadi sekarang kita bertanya kepada diri kita sejauh manakah cintanya kita kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita cinta adakah kita mempelajari sirah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian bila kita mempelajari sirah nabi adakah kita mengamalkan Ahni beberapa soalan yang perlu kita tanyakan diri kita. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jika saudara-saudari mengkaji pendekatan yang diambil oleh golongan Nasrani untuk menjadikan orang-orang Nasrani itu mencintai Isa, mereka menggunakan berbagai perkara yang tidak terfikir oleh kita. Di antaranya menjadikan, menulis buku-buku yang hebat dengan gambaran-gambaran Kita sebagai Islam kita tidak boleh menggambarkan keadaan Nabi fizikal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi tidaklah bermakna kita tidak boleh memperbaharui pendekatan pengajaran sirah itu sendiri. Ini satu perkara yang perlu menjadi renungan kita. Orang-orang kafir pada hari ini berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan anak-anak mereka kenal pada Jesus itu, kepada Isa itu. Walaupun dalam kitab Bible terdapat macam-macam perkara yang jika dibaca merujuk kepada ajaran tersebut sudah pun keluar daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa dengan percanggahan-percanggahan yang banyak di dalamnya. Tetapi kita bagi umat Islam sebagai umat Islam apakah usaha kita untuk menjadikan orang mengenali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus menyebabkan kita mendapat syafaat Nabi di akhirat kelak. Ini perkara yang perlu kita fikirkan. Saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Satu lagi perkara yang perlu menjadi renungan kita. Kita cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Berapa banyak kita berselawat kepada Nabi Dalam sehari suntuk Dalam satu hari yang Allah kurniakan kepada kita Berapa kali kita ingat kepada Nabi SAW Adalah kadang-kadang bila kita terlupa Kita sebut Allahumma salli ala Muhammad Adakah setakat itu? Dan bila orang pergi ke Mekah kita pun mengirimkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong sampaikan salam saya kepada Nabi. Walaupun sebenarnya dari sudut penjelasan ulama tidak ada dalil pun. Kita bahkan disebut dalam hadis Sahih kalau kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad atau salam kepada Nabi dengan mengatakan Assalamu alaikum ya Rasulullah maka Allah subhanahu wa taala akan memberikan ruh kepada Nabi untuk Nabi menjawab. Salam yang kita ucapkan itu tanpa mengambil kira di mana kita mengucapkan salam tersebut. Jadi saudara-saudari yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, ayat yang pendek ini telah menjadi amalan para sahabat, antaranya Abdurrahman bin Auf ketika menjadi imam kerana Sayyidina Umar pada waktu itu telah ditikam dan mengalami pendarahan yang dahsyat dan tidak mampu menjadi imam lagi maka Abdurrahman bin Auf dilantik untuk menjadi imam menggantikan tempat Sayyidina Umar dan beliau Telah pun menjadi imam membacakan surah Al-Kawthar ini dan surah Al-Nasr yang telah pun kita bacakan, kita huraikan, kita tafsirkan sebelum ini. Mereka amat memahami tuntutan ayat yang terdapat di sebalik surah yang pendek ini. Mudah-mudahan. Di samping kita menghafaz surah yang pendek ini, kita juga berusaha untuk menjadi mereka yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dan sekaligus menyebabkan kita beroleh syafaat baginda pada hari akhirat yang mana tidak akan memberi manfaat harta benda dan anak pinak yang ramai melainkan yang mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hati yang selamat sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.